Зітхнувши, підсумувала вона. Нарешті автобус причвалав до маленького містечка на кордоні з Непалом. Візу в цю благословенну країну можна було отримати просто на кордоні, заплативши 30 універсально-національних одиниць. Як завжди Марла виявилася першою українкою, яку побачив цей прикордонник за життя. Як завжди здивований трохи погляд. Зате дай їм Боже щастя здоровля жодних тобі принижень чи зволікань, звірянь, дзвінків, розпитувань. Ними, як Марла вже встигла з'ясувати за півроку подорожей, люблять займатися не лише прикордонники суперрозвинутих країн, де вулиці мощені золотом. Митник це діагноз, це трагедія маленької людини. Це так само. Ні повізло, як бути вахтером, охоронцем, чиновником, комендантом гуртожитку, працівником реєстратури, тюремником, даїшником, вчителькою математики Юлією Марківною. Бувають винятки, ти знаєш. Я вже люблю цю їхню країну. Із просуванням глиб ця їхня країна – Дивувала й тішила ще більше. Відразу видно країну буддистів. Х ялмар показував на фрески з рекламою міцного алкоголю, нафарцикльовані фарбою просто на стінах житлових будинків. Деякі з них від часу встигли полупитися і виглядали тепер, ну, просто дуже древньо і автентично. Дивися, які в них гарні жінки. Марла захоплено розглядала крізь вікно жінок різного віку, що, сидячи край дороги, розчісували коси. Фігурки жінок чергувалися з фігурками чоловіків, що тут же край дороги справляли малу потребу. Цікаво, яка тут символічність. Марлині очі страшенно тішилися від споглядання пурпуру і фіолету жіночого вбрання. Геть усі кольори не пало, Виглядали насиченими і довершеними. Глибокий червоний, глибокий зелений. Опа! Знову солдати. Зелений увірвався до салону автобуса, Вдивлявся в обличчя місцевим. Усіх, окрім вже зовсім шанованого віку старих та ще марли з Х'ялмаром, попросили вийти на паспортний контроль. Чого вони? Бояться маоїстів. Ага, і думають, що білий чоловік тут ні при чим. От треба здати фішку маоїстам, аби знали, кого вербувати. Пасажири повернулися до автобусу. Всі усміхнені, всі без напрягу. Як потім з'ясували для себе Марла з Х Ялмаром, урядове полювання на маоїстів стало для непальців чимось на кшталт щоденного прогнозу погоди. Ніхто не сахався табунів солдат, що залягали по придорожніх криївках з автоматами, ніхто особливо не непокоївся, чого вони там бігають по полю. Вікна автобуса, з яких видно всі ці перегони й маніпуляції, екрани барного телевізора з нецікавою програмою від «Юроспорт». Солдати спокійно посміхалися на вулицях, мирні жителі спокійно посміхалися на вулицях, Маоїсти спокійно посміхалися в кущах, мріючи про державний переворот. Король із королевою офіційно посміхалися під час візитів і, можливо, парилися всенародною нелюбов'ю. — Розкажи мені ще раз про те, що там трапилося в королівському палаці, — позіхнула Марла. День уже був при смерті, як вони в'їздили у передгір'я Гімалаїв. Ну, там відома лише ця романтична офіційна версія, що є у кожному путівнику. Яка, Нила Марла, охоча до вечірньої казочки? Така, що молодий, красивий коронний принц поїхав вчитися до Лондона. Там закохався у прекрасну, чи не дуже, у прекрасну, ну добре, у прекрасну дівчинку, котру привіз на канікулах знайомити зі своєю Августійшою родиною. «Що, сказав, не хочу учиться, а хочу женіться?» «Типу того. Що старі?» А королі з королевою йому сказали, я а, любий, кров у неї червона нам така не візе». «Що, так і сказали?» «Марло, що? Це б ти так сказала. Я? Я за змішані шлюби. Ну і добре, все, казать, ці кінець». «Нє, не кінець. що далі?» «To be continued. Х'ялмар свиня. Хрю. Но х'ялмар.» «Ок, в останнє, вибачаю. Тоді, значить, коронний принц вийшов за двері і повернувся до їдальні з автоматом. Відтак досить успішно розрядив його в усю сімейку, не забувши про кохану і про останню кулю для себе». От жалко пацана, не міг собі жити в громадянському шлюбі, а? Чи відмовитися нафіг від корони, кому воно треба? Став би таксистом у Лондоні,